«Суд Седмиці», – мовив принц Айріон, посміхаючись. «Гадаю, я у своєму праві». Принц Байлор забарабанив пальцями по столі, спохмурнівши. Ошую нього, господар Ясенброду повільно кивнув. «Чому?» – баймогливо запитав принц Майкар, нехиляючись до сина. «Чи ти боїшся стати проти цього заплотного лицаря сам і дозволити богам розсудити правдивість твоїх звинувачень?» «Боюся», – перепитав Аеріон. Такого, як оцей, не кажіть дурниць, пане батьку. Я піклуюся про свого любого брата. Дайерон також потерпів образу від цього пана Дункана і має першим пролити його кров. Суд Седмиці дозволить нам обом стати добою проти нього. Ой, не роби мені ласки, братику, пробурмотів Дайерон Таргаріен. Найстарший син принца Майкара виглядав ще гірше, ніж у заїзді. Зараз він протверезів, його червоно-чорний жупан не був заляпаний вином, та очі принц мав налиті кров'ю, а лоба йому вкривав хворобливий піт. «З мене досить буде потягукати, поки ти вбиватимеш того на хабу». «Ти занадто добрий до мене, любий брате», – відповів принц Еріон сумирний та усміхнений. Але ж я не смію позбавляти тебе нагоди вчинити правосуд, хоч би і за ціну твого життя. Тому і наполягаю на суді Седмиці». Дунк розгубився. «Ваші милості, вельможні панове!» – звернувся він до суддівського столу. «Я не розумію, про який ще суд Седмиці йдеться». Принц Байлор стурбовано посовувався у кріслі. Є такий різновид Божого суду двобоєм. Це стародавній звичай, про який зараз рідко згадують. Він прийшов через вузьке море з андалами та їхніми сімома богами. У будь-якому божому суді винуватець та обвинник просять богів вирішити справу між ними. Але андали вірили, що якщо з кожного боку б'ється по сім поборників, то боги, вшановані такою честю, неодмінно зглянуться на праву сторону і винесуть справедливий вирок. «Або жандали просто полюбляли мечами махати», – додав князь Лео Тирел з глузливою усмішкою на вустах. «Хоч би там як принц Еріон у своєму праві, тож має відбутися суд Седмиці». «Мені доведеться битися самому проти сімох вояків», – тоскно запитав Дунк. «Доведеться, та не самому, пане лицарю», – дещо роздратовано відповів принц Маекар. Не дурня, суд на це не зглянеться. Має відбутися бій сімох проти сімох. Тому ви повинні знайти ще шістьох лицарів, які б стали до бою разом з вами. Шістьох лицарів. Подумки повторив Дунк. Ге, а чому б не шість тисяч? Що так, що сяк, одна біда. Він не мав ані рідних, ані двоюрідних братів, жодного старого бойового товариша, з яким би міг стати біч-обіч до бою з якого дива шестеро незнайомих вояків піддаватимуть себе небезпеці супроти двох принців крові за справу заплотного лицаря. «Ваші милості, вельможні панове!» – запитав він. «Але що, як ніхто не захоче битися на моєму боці?» Майкар Таргаріен подивився на нього холодними очима. «Якщо за вами правда, то знайдуться й добрі воїни, які за неї битимуться». Якщо ж не знайдете жодного поборника, значить ви, пане лицарю, винні. Хіба не ясно?